Ami segítségünk és a mi lelkünk megszentelése gyöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, Teljes, Szent Háromság, egy örök igazisten. Ámen. Ámen. Atyánk, megdöbbenünk a Te szentségednek a hallatára, ami ebből az igéből magasodik elénk, és árasztja át itt ezt az egész templomot, és kérünk is, Urunk, hogy hadd legyünk benne, így a Te szentségednek a légkörébe, hogy megérezhessük, milyen imondhatatlan nagy dolog az, hogy Te kegyelmes Isten vagy hiszen mi nem állhatnánk meg Te előtted soha. Te Szent Isten, Te bűnt, büntető Isten, Te igazságos Isten, Te haragú Isten. Ha nem tudnánk azt, hogy mennyi kegyelemmel fordulsz a Te gyermekeid hát Adthát, tudunk Istenünk, hogy most itt állhassunk Te előtted. Egy kicsit a Te ítéletednek a súlya alatt, Annyira, Urunk, hogy drága legyen a számunkra, a kegyelem, amit megragadhat ami lelkünk, ahová oda menekülhetünk. Mert valóban erre van szükségünk. Hiszen nem vagyunk mi különbek átánnál. Aki meglopott téged, aki hazudott néked, aki nem adta meg néked azt, ami a tiéd. Ó, Urunk, a mi történetünk ez? Hadd lássuk hát meg, mi a teendő, endőt. meg a mi Isten tiszteletünket. Ige hirdetését, hallgatását. A te neved dicsőségére, Úristen. Hát Megvan írva, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek. Ha valaki ezt a templomot megrontja, megrontja azt az Isten mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Mi a mi teendőnk, hogy hogyan szabadulhatunk meg mi azoktól a nyomorúságoktól, amelyek akadályoznak bennünket, amelyek a lelki életünket megakadályozzák a növekedésbe, amelyek az imádságainkat mindig újra belénk folytják, azoktól a bajoktól, amelyek annyi bajt és annyi fertőzést okoznak a környezetünkben. Ó, úrunk, azt mi a teendőnk? Áld meg így, ami és a Frisztus által. Ám. <tört> Tösmérek, Istennek az az igénye, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található az elég felolvasott részben, tehát a Józsui könyve hetedik részében, annak a teljes terjedelmében, de különösen a 12. versnek a második felétől kezdve és a 13. versben, a következőképpen. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot. Kelj fel és tisztíts meg a népet, és mondjad néki, tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, Istennek szentelt dolog van közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt. Míg el nem távolítjátok, közületek, az Istennek szentelt dolgot. Eddig a Szent. Kedves testvéreim, szeretném ezt a mai predikációt lehetőleg pontosan folytatni és ennek a sötét hangulatú útestementumi történetnek a magyarázatát ott folytatni, ahol ma egy hete, a múlt vasárnap abba hagytuk. Még egyszer hadd mondjam el röviden az egész történetet. Arról van itt szó, hogy Izrael népe a honfoglaló harcok során Józsuének a vezetése alatt elfoglalja a megerősített Jerikó városát. De Isten tudomására adja a népnek, hogy az ottan talált zsákmányt, aranyat, ezüstöt, mindenféle drágaságokat. Mind az Úrnak kell szentelni, abból senki a maga számára nem tehet el semmit, hogy majd azután legyen később, miből fölépíteni a jeruzsálemi templomot. Mégis az egyik harcos, egy Ákán nevű ember elcsend titokban valamit, ebből az Úrnak szentelt zsákmányból meglopja az Isten, és ezzel azután rettentő bajt zúdít az egész népre, és a baj abban van, hogy a következő harcban a sokkal jelentéktelenebb Ai városnak az ostrománál Izrael népe megfutamodik, 36 halottat veszít, nagy a megszégyenülés, nagy a vereség, nagy a szomorúság, nagy a föllháborodás az egész táborban, a rémület, és azután kiderül az is, hogy mi volt ennek a kudarcnak az oka, hogy tudnék meglopták az Istenet és sorsvetés útján az is kiderül, hogy ki volt a tettes hátán. Rettenetesen meg kellett lakulni a bűnéért, mert nem csak őt magát, hanem minden családtagját is vele együtt megkövesztek, és minden ingóságával együtt megégettek. Nos testvérek, a múlt vasárnap ennek a történetnek én azokat a részeit próbáltam kiemelni, amelyekből kiderül az, hogy milyen rettenetes dolog a bűn, hogy milyen halálos veszedelem, hogy milyen irtózatos átok az, amit ez a három betűből álló kicsi szó bűn jelent, amivel mi olyan könnyen szoktunk játszadozni, ami fölött mi olyan könnyen napirendre térünk, vagy tréfálkozunk fölötte hogy milyen irtózatos romlást tud hozni a bűn az emberre, magára is, meg a családjára, a házanépére, meg az egyházára, az egész környezetére, hogy írni az egy ákánnak a vétke, rávonta Istennek a haragját és az ítéletét az egész Izrael népére. Tehát éppen ez a rettenetesrebb dolog a bűnben, erről volt szó a múltvasárnak, múlt hogy úgy vonja maga után a romlást meg a megszégyenülést, meg a vereséget, meg mindenféle bajt és nyomorúságot, meg a halált, hogy kitermeli a halált az embernek az életében, hogy magában hordja a halált. Épp ez a rettenetes a bűnnek a természetében, olyan a természete a bűnnek, hogy tünkreteheti az embernek az egészségét, az idegrendszerét, meg a testét is, és aláássa a családi életnek a boldogságát és meg tudja rontani a házasságot, és meg tudja akadályozni a léleknek az áradását a gyülekezetben, és ami a legrettenetesebb, ellenségévé tudja tenni az embernek az Istent. Hallottátok, mit mond Józsuén keresztül, Isten a népnek, nem leszek többé veletek. És testvérek, ez a legnagyobb baj. Ennél nagyobb baja egy embernek nem is lehet, mint az, hogy nincs vele az Isten. És hogyha valakivel nincs vele az Isten, akkor az ugye azt jelenti, hogy ellene van az Isten. Hát most azt képzeljétek el, micsoda borzasztó lehet úgy élni, hogy valakinek ellene van az Isten. És hogyha te meglopod az Isten, és hogyha te hazudsz az Isten. És hogyha te azt cselekszed, amire az Isten azt mondja, hogy ne tett, és hogyha te nem adod meg az Istennek azt, ami az isteni akkor mi alapon reméled azt, hogy veled van az Isten? Akkor mi alapon mered te várni és kérni azt, hogy álljon melléd, és segítsen meg, és áldjon meg az Isten? Nem lehet így az Istennel játszani. Nem leszek többé veled. Ezt mondja az Isten a mondat itt még nem fejeződik be, hanem ennek a mondatnak van folytatása. És így folytatódik a mondat, hogy hacsak, nem leszek többé veletek, ha hacsak. Tehát föld a remény. Hacsak valami nem történik. Minek kell tehát történnie? Azt mondja, hogy ha csak ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot, azt, ami a bajt csinál, ha csak ki nem tisztítjátok magatok közül. Testvérek, ez olyan forma dolog, mint amikor az orvos azt mondja a betegnek, hogy nagyon nagy baj van, halálos a betegség, de még műtéttel lehet segíteni rajta. Tehát éppen erről van szó, hogy itt most már nem segít a jó tanács, itt már nem segít a tüneti kezelés, nem segít a kenőcs, a kenegetés, pláne nem segít az elkenés, a dolgoknak az elkenése. Nem segít semmiféle olyan fájdalommentes kúra, amilyet mi a nagyon szeretnénk, ami bajainkra, hogy fájdalommentesen intéződjenek el, a problémáim. Itt nem segít a diéta, meg a fekvőkóra, meg mit tudom én, mi minden más. Itt most már csak egyetlen dolog segít radikálisan beleavatkozni a dolgokba. Így mondja egy másik helyen a felolvasott részben, tisztítsátok meg magatokat. És még hozzáteszi azt is, hogy holnapra. Tehát, kedves testvérek, itt arról van szó, hogy egy nagyon gyors műtét, van szükség, egy nagyon sürgős operációra van szükség. Itt most már nem lehet halogatni tovább a dolgot. Nem lehet azt mondani, hogy na jó, jó, jó, majd! Itt nincs majd! Itt azonnal kell cselekedni. Itt rögtön elő kell venni a kést, és azt a tumort, vagy azt a szekélyt, vagy azt a gennyes gócot, vagy azt az átkot, ami a bajt okozta, azt egyszerűen ki kell vágni, egyszerűen ki kell tisztítani, azt el kell távolítani. Nagyon szeretném, hogyha megértenétek, hogy ma ezt üzeni az Isten. És éppen a 25 éves jubileumát ünneplő pasaréti gyülekezetnek ezt üzeni ma az Isten. És éppen nektek, akik, akik szeretitek hallgatni a predikációt, és akik már nagyon sok predikációt hallgat, hallgattatok, Ma ezt üzeni az Isten. Azt üzeni, hogy nem elég az, hogy meghallgattok néhány szelíd hangú predikációt, amelyik szinte olyan balzsamként kenegeti a lelketeknek a fájó pontjait, amelyik úgy szép finoman kitapogatja a bajt, hogy hol van a betegség, amelyik szépen föltedi, a diagnózis megállapítja pontosan. Ilyet már sokat hallottatok. Most már késre van szükség. Most már arra van szükség, amit így mond az Iget, tisztítsátok meg magatokat. Tehát kiki számoljon le végre azzal a bűnével, amit az Isten neki már sokszor a fejéhez vágott. Kiki Számoljon le vele, amit az Isten az ő életében már bűnnek mutatott meg. Mert különben, kedves testvér, lett tudomásul, hogy semmit nem ér a hited. Semmit. Sőt, egyenesen azt mondhatnám, hogy különben veszedelmedre van az Istennel való kapcsolat. Mert az Isten nem veled van, hanem ellened van. Nem leszek többé veletek, ezt mondja az Úr, ha csak rá nem szállod magad végre a műtétre, az operációra. Tehát értsük már meg végre, kedves testvérek, hogy nem elég elítélni a bűnt önmagunkban. Nem elég ellene lenni, mint ahogyan az az állam elnök ellene volt a bűnnek, vagy így mondotta, emlékeztek a múlt vasárnak, akiről beszéltem, és nem elég nagyokat bólintani rá, hogy hát igen, igen, gyarlók vagyunk, mi mindnyáján emberek, igen, mi ilyen bűnösök vagyunk, mi emberek, ez most már nem elég. Meg kell tisztulni tőle. És hogyha van valami az életedben, ami azt a bizonyos csatornát, amelyen át Istentől kapnád az erőt, meg a tanácsot, meg az életet, de nem kapod, mert el van dugaszolva, ha valami eldogaszolta, ha van valami, ami ezt a csatornát eltövítette, vagy ha van valami az életedben, ami a lelki életednek a növekedését gátolja, meg az imádságodat belét folytja, meg a szolgálatodat terméket lenné teszi, és ami a környezetedet rontja, testvér annak ki kell jönnie belőle. Azt ki kell vetni, az ki kell vetni? És nehogy azt higgyétek, hogy ez csak a kemény, szavú, ótestamentumnak a mondása, vagy kívánsága. Jézus pontosan ugyanezt mondja. Amikor azt mondja, <coughs> ha a te kezed, vagy ha a te szemed botránkoztat meg téged, vágy ki azt. Vágyd ki azt, és vesd el magadtól. Persze nem szó szerinti értelemben véve, nem úgy, hogy öncsonkítást végezzel magadon, hanem úgy, hogy nem tűrheted meg magadban a bűn. Ne meg magadban. Hát nézzétek, testvérek, a rothat almát nem szabad benne hagyni a kosárban, mert megromlik az egész rakomány. És nem elég megállapítani a gényes gócot a szervezetben, hanem azt ki is kell tisztítani onnék, akármilyen fájdalmas is. És nem elég az, hogy az ember ...nek tudomása van arról, hogy valahol a lakásában vagy a pincében vagy az ágy alatt ott van egy minden pillanatban robbanható pokolgép, hanem azt akkor onnét minél hamarabb el is kell távolítani és ki kell dobni onnét nagyon gyorsan, amíg még valami nagy bajt nem csinál. Ezért mondja Istennek az igénye, most nékünk tisztítsátok meg magatokat holnapra. Ez a holnap azt jelenti, hogy ma. Hogy ne halogassátok, hanem azonnal tisztítsátok meg magatokat. És nem állhattok meg addig a ti ellenségeitek előtt, így szól az éget, amíg ki nem vetitek magatok közül azt a bizonyos átkot, azt a bizonyos tömítést, azt a valamit, ami a bajt csinálta. Az ember szinte elámul, hogy hát ilyen nagy a baj? hogy tényleg itt elkerülhetetlen a műtét? Az ember nem szívesen néz szembe a saját bajával. Hányszor előfordul az, hogy a beteg, amikor elmegy az orvoshoz, és amikor az orvos komolyan megmondja neki, hogy mi a baja, akkor a beteg megfordul és, és, és játsza tovább, mintha nem tudná, hogy mi a baja. Mert, mert mi nem szeretjük az ilyen kemény szavakat hallani, hogy halálos betegség meg bűn, meg átok, meg operáció, hanem mi inkább az ilyen elkemő kifejezéseket, az ilyen enyhét szavakat szeretjük hallani, hogy gyarlóság, meg egy kis hiba, meg egy kis fogyatkozás, meg egy kis tévedés, meg a körülményeknek hát egy szerencsétlen alakulása. És ezért azután soha nem kerül sor az operációra. Ezért nem tudjuk rászállni magunkat a műtétre. Isten azt mondja, nem leszek veletek, ha csak kinemvesztitek magatok közül azt a lékem szentel dolgot. Tisztítsátok meg magatokat. Tehát vagy műtét, vagy halál. Ezt nagyon komolyan mondom, testvérek. Ne szónuk itt fogásnak, vegyétek, mert én nem akarok szónakolni. Én nem akarok szónakolni, nem is tudok szónakolni. Ez nem szónak. Ezt az Isten mondja. Vagy műtét, vagy halál. Érts meg! Vagy műtét vagy halál! Így folytatódik azután a történet tovább, hogy felkelt, Józsué, jó reggel. Ez a helyes, látja, azonnal hozzáfogni, azonnal engedelmeskedni, ahogy Józsi csinálta. Ha nehéz dolog, dolgot kell elvégezni a valakinek, ahhoz legjobb rögtön hozzáfogni, mert mennél tovább halogatja, annál nehezebb. Pláne a bűneivel, ha valaki igazán le akar számolni, akkor csinálja rögtön, mert mennél később akarja, annál nehezebbé válik, és annál kevésbé fog sikerülni. Tehát azonnal engedelmeskedni, amint az Isten mondja. Képzeljétek el Ákán. milyen rettenetes éjszakája lehetett neki ezen az éjjelen, amelyikről itt szó van, hogy jó reggel, amikor fölkel, Józsué jó reggel, milyen borzalmas éjszakája lehetett Ákán, mert hát... Ő is tudta, hogy itt valami nincs rendben, hogy valami készül és látta józsué a földult arcát, meg azt, hogy reggeltől estig ott volt az Úr előtt és megszaggatva a ruhány jött ki az Úr elől és az egész tábor föl volt bolydulva, és különösen Ákán tudta, sőt egyedül ő tudta, hogy mindez miért van, hogy ő miattak hogy ő a hibás, hogy ő szódította ezt a rettenetes bajt az egész táborra. Rettenetes éjszakája lehetett ennek az embernek. Mert testvérek, az örtögnek a párnáján sose alszik nyugodtan az ember. Amikor valakinek félnie kell attól, hogy valami kiderül, amit rejteget, amikor valaki tudja, hogy nagy baj lehet abból, amit ami csinált, az nem alszik nyugodtan. Az rendszerint nem nyugodtan. És jól jegyezzük meg, hogy rengeteg álmatlanság mögött ez van. Valami konkrét bűn, ami meglapul ottan az embernek a szívében vagy a gondolataiban. Vagy az életében valahol. Rettenetes dolog lehet az, amikor valakinek rejtegetnie kell valamit. Az Isten elől. Meg a hitves társa elől. Vagy a gyermek elől. Vagy az édesanyja elől. Vagy akárki elől. Amikor valakinek olyas valamie van az életében, ami nem bírja el a nyilvánosságot. Én nem csodálom, hogyha Ákán nem tudott aludni. Nem is lehet amikor az embernek minden pillanatban ott lóg a feje fölött az ítélet. Rettenetes dolog a bűn. Borzalmas dolog a És el tudom képzelni, hogy Ákán most már nagyon érzi azt, hogy jaj, de kár volt! Nem volt érdemes elkövetni azt, amit elkövetett, hiszen csak baj lett belőle, rettenető Izrael népe Fölsorakozik tehát az Úr előtt. Megkezdődik a sorsvetés. Nyilván olyan módon, hogy egy csészébe, vagy egy bögrébe, vagy valami edénybe fehér kockákat tettek, és a sok fehér kocka közé egy fekete kockát. Valószínű, ilyen módon, de nem is ez a fontos. Hanem az, hogy aki a fekete kockát húzta, vagy akire a sorsvetés esett, az olyan volt, hogy mintha Isten mutatna régen, hogy ez a bűn. Tehát az a fekete kocka, vagy az a sors, az az, az örök bírónak a szava volt, az úrja volt. Ezért hallottátok, amikor felolvastam, akkor nem is, az, nem is így adja tudtul a sorsvetésnek az eredményét, hogy a sors erre meg erre esett, hanem így, hogy bűnösnek jelentette ki az úr. A Rámutatott az úr, hogy nézzétek, ez a bűn. Most tehát ott áll az egész Izrael, Isten előtt, Józsui előtt, józsui a kezében, ott van a pohár, tele a kockákkal, tizenkét nemzetség, tizenkét nagy csoport, csupa férfiak, erős, harcetszett, hatalmas emberek, és megkezdődik a sorsolás. Mindenik húz, fehér. Fehér, fehér, aztán egyszerre fekete. A nyúta nemzetsége a bűn. Végig morajlik az egész táboron, hogy éppen a Júda, a legelőkelőbb nemzetség. Az, amelyik a legnagyobb tiszteletnek örvend, bizony kedves testvérek, a a legjobb családba is befészkeli magát a bűn, a hitványság. El bízza magát senki, mert a bűn ellen nem véd az előkelőség, sem a jó hírnév, sem a fényes ősök, sőt még a hívő ősöknek az emléke sem. Szégyenben maradhat a legjobb család. De képzeljétek el, Ákámnak a szívét mekkorát dobbanhatott, amikor az Úrnak a ujja, a Júda nemzetségén állt meg. És amikor a tizenegy nemzetségnek a tagjai, sok szám ezer férfi, mind elmehetett onnét, mert föl volt mentve, még csak egy nemzetség maradt ott, a Júda nemzetsége, amelyikhez Ákám is tartozott. Mert Tudjátok valahogy úgy van az, hogy amíg, amíg úgy nagy általánosságban jelentenek ki egy tömeget bűnösnek, addig hát még az ember valahogy csak elbírja, mert a tömegben biztonságban érzi magát a bűnös, fedezve érzi magát a többiek által, Persze, minnyáján bűnösök vagyunk, ezt minnyáján valljuk, hát hogyne, ebbe nyugodtan beleegyezhetünk, ezt mi minnyáján szoktuk is mondani, hogy igen, igen, hát minnyáján bűnösök vagyunk. Csak akkor kezd az után komolyabbá válni az így, amikor a bűnös mind jobban kezd magára maradni, elszigetelődni a többitől, amikor, amikor mind személyesebbé kezd válni az Istennek az útmutatása, és mind jobban közelít, Istennek az újja magához a bűnös Mi is, amíg úgy Istennek az újja mutat egy egész teli hogy bűnösek vagytok, hát addig ezt olyan könnyedén fogjuk föl, mert végeredményben igen, persze, bűnösök vagyunk. És még hogyha valami kimagasló, nagy fájdalmas bűnünk volna is, kiki -ki megbújhatik a többi mögött, kiki -ki fedezve érzi magát a tömegben, de amikor aztán Istenek az ujja kezd egy bizonyos irányban megállapodni, akkor kezdi Ákán nagyon rosszul érezni magát. És most a Júda férfiai kerülnek sorra, családonként. Megint megindul a sorsolás, fehér, fehér fehér fekete. A zéra családja húzta ki a feketét. Ákán nagyapja. Ákán szeretne elsüllyedni. Rettenetes ez a kocka. Olyan, mint egy véred, amelyik már nyomon van. Nem lehet előle elmenekülni. Egyre jobban szorul a kör a gurok, Ákármat az élete körül. Azután mostan a zéra férfia férfiai is húznak. És bűnösnek találtaték a zabdi házat. ákánnak az apja. Ákár is ott van közöttük. Ó, hogy háborokhat mostan a lelke. A lelki ismerete. talán ezt mondja neki, hogy Ákár, most, most miért nem vannak, de most minden, Hát még mindig, talán lehetne segíteni, talán lehetne megmenteni a helyzetet, most, most borulj oda. Isten malmai lassan meg de biztosan. Milyen türelmes az Isten, milyen kegyelmes az Isten! Nézzétek testvérek, háromszor, négyszer sorsolnak egymás után. Mennyi alkalmat, mennyi lehetőséget adna az Isten, ennek a nyomorult ákánnak, és minden nyomorult Ákának, mennyi lehetőséget ad az Isten a bűnbánatra, arra, hogy megforduljon, arra, hogy bevallja végre a hitványságát, hogy odaboruljon végre az Isten elé. És azt mondja, hogy hát nem, nem titkolom tovább, nem bujkálok tovább, hanem imény elmondok mindent. Én vagyok a bűnös, én csináltam. Igen, mennyi idő volna még mindig a megtérésre. Milyen hallatlanul kegyelmes az Isten, ne játszatok az Istennek a türelmével, testvérek, mert egyszer az is elfogy. És álkán csak áll, megkövülten, pedig tudja, hogy elveszett ember, és akkor előáll a abdi háza, a zabdi testvérek morajlik végig, a nép ajkán csupa, Jóvágású, erőteljes, harcetszett férfiak, ott lépd el közöttük ákán is. Halálos csend, most derül ki mindjárt, hogy ki a bűnös. Józsui megrázza a kockát a kehelyben. A legidősebb testvér belenyúl és úgy. Fehér. A második fehér. Így tovább, aztán Ákán jön sorba. Ő is bele nyújt. fekete. Bűnösnek találtaték Ákán. Ott áll Ákán Józsué előtt a fekete kockával a kezében. Rámutatott az Úr. Az új Istennek az újja. Rámutatott. Testvérek, az, az elviselhetetlen, amikor az Isten így rámutat valakire, hogy te vagy a bűnök. Te. Nem a hitves társad, ahogyan mindig mondtad és panaszoltad, meg nem a gyereked, meg nem az édesanyád vagy az édesapád, meg nem a szomszédod, meg nem a munkatársad, meg nem a körülmények, hanem te vagy a bűnök. Te. Itt nincs tovább mentség. És nem lehet magyarázni tovább. Itt nincs kibumvó többé. Isten mindent tud, te vagy a bűnös. És akkor nézzetek, nézzétek, milyen hallatlan, nagy, gyöngét szeretettel lép oda Józsui Ákánhoz, és azt mondja, Fiat, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izrael istenének, és így néki vallást, és ad tudomra kérlek, Nékem, mit cselekedtél? És el ne titkoljad előle. Igen, most már csak ez hiányzik, hogy Ákán egészen odaálljon az Isten elé. Most már csak ez az egyetlen ajtó van nyitva Ákán számára, és minden bűnös számára, amikor az Isten leleplezi. Ákán, vesd bele magad az Isten kárnyodra. Ákán, esd bele az Isten kezébe. Tárd fel a lelkedet, mondj el mindent. Minden. Ünsd ki az egész szívedet, az Úr az, ne tikkolj el előtte semmit. Ezt kell tennie minden Ákánnak. De én tudom, hogy milyen nehéz idáig elműzni. Éppen ez a legnehezebb, eljutni odáig, hogy az ember elfogadja azt a fekete kövecskét, és nem dubja el, hogy neki semmi köze hozzá. Hogy az ember igazat ad az Istennek, és nem mondja azt, hogy, hogy nem, nem, nem én vagyok. Hogy az ember meghajlik az Istennek az újja előtt, amelyik rámutat és odaborul, és azt mondja, hogy Uram, lény írgalmas nékem bűnösni. Ákány is ezt a megtört végre. Fölfakadtak el, és, és kiömött rajta keresztül minden genny, minden piszot, minden fertőzés, Bevallok minden. Én így, így fejeződik be ez a része a történetnek, Ákám pedig felele Józseinok és mondta, bizony, én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt és ezt cselekedtem. Testvéreim, amikor valaki idáig eljut, az azt jelenti, hogy a seb már föl van tárva, hogy a műtét már meg is kezdődött, és a beteg. Ha akármilyen nagybeteg volt is, ilyenkor most már a legjobb reménységgel tekinthet a jövő elé. Mert a többi már nem rajta áll. Az az áldott orvos, akinek a kezébe így adja bele magát egy ember, az biztos kézzel végzi el tovább a műtétet. Egészen bizonyosan, Megmenti a beteget az élet számára. Hogyan? Erről majd a jövő vasárnap szeretnék beszélni. Most még csak annyit, kedves testvérek, hogy ennek a nagyon-nagyon sötét hangulatú Ákáni történetnek szinte egy új testamentumi változatát egyszer Jézus így mondott el. Két ember ment föl a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván, így módon imádkozék magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák vagy, mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még a szemeit sem, akarja vala az égre emelni, hanem veri vala a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnesnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten lénykírgalmas néken bűnösnek. Aki ezzel megy ki most a templomból, az megigazulva megy ki. Mert megvan írva, ha megvaljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamissáktól. Úristen, édesatyánk, valóban csak az az egyetlen alázatos kérésünk van mostan hozzád, hogy könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy mi nem hiába fordulunk hozzád ezért a kérésért, hogy a mi tör a életünknek a története nem kell, hogy úgy végződjék, mint az Ákán története, mert mi tudjuk, hogy valaki más levette rólunk, ami bűneinknek a terhét. Valaki más elszenvedte már azt a büntetést, amit mi vontunk volna magunkra, ami bűneinkkel, Jézus Krisztus. ezért, Urum, könyörgünk hozzád, úgy könyörülj rajtunk, hogy mi egészen tőlszabadunkban, egészen tenéked élhessünk. Hálából oda szentelve mindenünket, testünket, lelkünket, időnket, erőnket, egészen úgy oda tenéket, ahogyan szoktuk mondani általában, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban az Úré vagyok. Az én atyám, aki megváltott, a Krisztus által. Igen, urunk, könyörgünk, hogy a te néped itt ebben a gyülekezetben így hadd legyen a tiéd. Igazán is teljesen. És bocsáld meg azt a sok-sok predikációt, amit meghallgattunk, de hiába. Bocsásd meg, urunk, azt a szándékunkat, hogy mi mindig csak olyan fájdalommentes kezelést vártunk, és mindig csak kenegettük, és elkentük a dolgokat, és mindig csak tapogattuk a sebeket, de soha nem adtuk oda magunkat, hogy igazán néked, hogy itt van, vágd ki, vesd el tőlünk, végezd el rajtunk a műtétet, de most tudunk, te sarokba szorított. Ó, az, hogy mindenki, mindenki, aki itt van, rendelkezésedre bocsássa, így magát, vezess tovább, Végezz tovább el rajtunk egészen ezt a műtétet. Hogy a mi gyülekezetünkben igazán megújuljon. Igazi gyülekezetetté váljék tenéket a 26. esztendőben. Ó, könyörülj meg rajtunk! meg ezt a világot, a népeket, a nemzeteket, azoknak a vezetői, Őrizd meg az életet ezen a földön, a békességet. Adjunk áldást a munkánkra, a pihenésünkre, a szórakozásunkra, a családjainkra, a leltünkre, a testünkre, minden tenéked oda szentelt életünkre. Hallgass meg megkönnyördünk a Jézus Krisztus értelméért. Ámen. <tos> <tos>